з берегів Дніпра, Бугу, Десни і Черемоша, на чужину, з вишневих садочків, у люту неволю або й відразу в могилу, сиру землю матінку. Валка просувалася поволі. Попереду їхав кінний роз'їзд ординців, що прокладав у снігу шлях. За ним гнали кілька тисяч пов'язаних по десятку бранців, а позад них, коли вони своїми ногами добре втоптували сніг, на великих санях, зроблених з дуба київськими спельмахами, везли четвірку мідних коней квадриву, що два з половиною століття прикрашала у Києві бабин торжок, а тепер їхала, щоб прикрашати батусарай. За квадривою гнали череду скоту, великий табун коней та отаровець овець на м'ясо. Присталих тварин на привалах забивали, біловали й варили у великих котлах, Кожному бранцеві тоді перепадав невеликий шматок м'яса і чашка гарячої юшки на цілий день, аж до наступного вечора. Поки йшли своєю землею, ночували у розорених городищах та селах, а коли перейшли до нець і заглибилися у колишні половецькі тепер безлюдні землі, просто в снігу. Сторожа знаходила затишну долину в лісі або десь поблизу гаю, де було вдосталь дров, і невільники розводили багаття. Так навколо вогнищ на купах хмизу і спали або дрімали знеможені, хворі, напівживі. Уранці не всі вставали, і сторожа пересвічувалася, що то вже мерці, а тих, що ледве дихали, били обушками по головах і залишали у снігу спати вічним сном. За дінцем усіх несподівано розв'язали. Іти стало легше, вільніше. Та ніхто не тікав. Куди течеш серед засніженої морозиної пустелі? Де переночуєш, обігрієшся? Як розведеш вогонь? Що їстимеш? Два-три дні і смерть. Тепер усі трималися купи. Де сильніші підтримували ослаблих. Де хоч раз на день перепадав шматок м'яса і кухоль гарячої сорби, що обігрівала нутрощі. Де лунало рідне слово. Дежевріла надія на те, що виживеш. Якраз тоді за дінцем занедужала Янка. Увечері відмовилася від їжі. Лягла на купу хмизу і простягла до вогню холодні пальці. Її всю трясло, морозило, Ноги і поперек ламило, ніби в неї селився злий дух. Добрий не присів біля неї, розстебнув кожуха, прикрив полами, Зігрівав її своїм тілом і відчував, як вона тремтить, як б'є її пропасниця. Яночко, Люба, що з тобою? Заслабла я, Добрику, сокотіла вона зубами. Помру, мабуть, не сила мені йти далі. Поїж хоч трохи, випий юшки, зігрійся, і, може, все пройде. Не хочу їсти, не хочу й пити, коли б мені заснути й померти, або замерзнути. Кажуть, це зовсім не боляче, не страшно. Заснув і не прокинувся. Яка легка смерть! У добрині від тих слів погололо в грудях, ніби серце раптом обірвалося. Увесь останній місяць він беріг Янку, ділився з нею своєю мізерною байкою, підбадьорював, клав поближче до вогню. І от не вберіг. У дівчину вселилася якась важка хворість, чи то нечиста сила, чи хтось наврочив Був би гречин веселакий, той би сказав, що з нею. Але його немає. Загинув, мабуть, старий. Всю ніч Янка стогнала, металася, жалілася, що болить голова і все тіло, а під ранок таки заснула. І Добрині вже було подумав, що її краще стане, і вона встане. Та коли сторожа криками і батагами підняла людей, Янка не підвелася. Не сила мені, сказала тихо. Залиш мене тут, добрику. Хочу умерти. Не тримають мене ноги. Та й у голові все паморочиться, як я піду, ще коли б до чогось радісного, світлого, щасливого йти, а в неволю, де все одно смерть, де тільки намучуся, не хочу. Залиш мене, прошу тебе. До них уже мчав вершник. Заніс над головою замашного грабника гукнув. «Піднімайся, скотино! Чи захотів обухом по басті?» Янку всі приймали за хлопця, і Нукер, брудно виливившись, уперіщив дівчину гарапником по кожусі. Добриня не став чекати, коли він виконає свою погрозу, схопив Янку на руки і поніс. Нукер вищерив зуби, зареготав, але до Сокири не потягнувся, помчав далі, піднімаючи гарапником тих, хто привізнився підвестися. Хоча Янка після неймовірних поневірянь останніх місяців схудла і стала легкою, мов Пушинка, йти відразу стало важко. Добриня і сам Схуд знесилюв за цей час. До того ж заважала проклята канга, що довила, натирала до крові шию і йому і Янці. Поволі він став відставати. Його все обганяли і обганяли скомлені невільники, що теж ледве плентали, та все ж якось йшли, тримаючись знайомих, до яких уже звикли, і які по лихій годині могли б хоч чимось допомогти. А Добриня безнадійно відстав і незабаром зрозумів, що далі йти не зможе. Це зрозуміла і Янка. Бо відчула, як добринині руки слабнуть, а ноги заточуються. Залиш мене добрику, прошепотіла вона хрипким голосом. І мене не врятуєш, і сам загинеш. Залиш, кинь у сніг і йди собі, а я засну вічним сном. Він зібрав останні сили і пригорнув її міцніше. Мовчи, ось дійдемо до того ліска, там спочинемо. Уже недалеко. Там, напевне, буде привал, адже всі стомилися. Та привалу не об'явили. Довжелезна валка, що розтяглася на багато поприщ, тягнулася в обрідний ліс, де поміж голих осин беріз та кущів глуду, подекуди зеленіли кучеряві ялинки та сосунки.